נגיד ככה, <מסטר> הוא, הוא מאסטר אולי, <מסטר> אז הוא יכול, <מסטר> לא משנה, <מסטר> הוא בדרך, <מסטר> הוא יכול להרשות לעצמו. <מסטר> אני למשל, אני למשל חושב שכשאת עושה או נותנת למישהו לעשות מדיטציה על מוות, <מסטר> הוא יכול להגיע <מסטר> למקומות מאוד קשים, <מסטר> ואז אתה צריך להוציא אותו מזה. <מסטר> והשאלה, אם יש לך מספיק זמן, אם יש לך מספיק קשב ו... כן, זה קשב. ובכלל, אני רוצה להגיד משהו, תראי, נגיד המדיטציות האלה, במקור, הן <אף> <אין>, נגיד מטיבט. <אף> מה זה בטיבט? <אף> בטיבט היה מורה, והיו לו עשרה תלמידים, או שהיו לו עשרים תלמידים, שהוא איתם עשר שנים. איפה <אף> אפשר <אף> לחבר את המזגן למעלה? מה זאת אומרת? אפשר שאלה אם אתה נשאר עם הפרפת רק למעלה כן, אפשר, תכף. אני יהיה למעלה תגידו לי. עכשיו? או עכשיו. או מבינה עכשיו, כשאתה עושה את זה עם מישהו כזה, שאתה מכיר אותו ואתה יודע, ואתה יכול לחכה ולשבת איתו, והוא יכול לבוא אליך, וזה... שם הדברים האלה נולדו. לא עכשיו לקחו והעבירו את זה למערב, ולקחו יום אחד, שם נגיד כל נושא כזה זה בטח שבועיים אם לא חודשיים של לימוד, עם המדיטציה, עם ה... אני זוכר שהיינו בדרמסלע, הלכנו לקורס, שהקורס עצמו היה בערך חודש, רק על הנושא הזה. איזה דמות? של המוות. ו... כל יום, כל יום, כל יום. איזה ארבע שעות. בסדר, אוקיי. נו, בסדר, אז אני, אני בגלל זה... כן, האמת היא אבל את זה... אבל את זה לדעתי לא צריך להגיע דרך, אפשר לקרוא את תהילסום, זאת אומרת לא חייבים לעשות... לא, אבל זה חווייתי, המנדציה הזאת הופכת להיות חוויה שאתה על עצמך, או באמת? בסדר. זה חיימת. נכון, נכון, אני אומר לך שוב, אומרת יכול להיות מישהו שמתחרפן מזה באמת, כאילו ואז מה, זאת אומרת עכשיו אני לא יודע, אני אומר, הוא בטח כבר למד כל כך הרבה, שאם היה קורה משהו, הוא היה יודע להסתדר עם זה. אני מקווה. אבל אני לא רוצה, כאילו, אני... בסדר, לא יכולים לקחת נושא כל כך קיצוני, אבל יש הרבה דברים בדרך שהם לא קיצוניים, ועדיין נחשב אסור לזה. כן, בסדר, אוקיי. אבל נגיד את הנושא של אברהם אביהרה, של ארבעת הדברים הטובים. של ארבעת התוצרות שאין להן שיעור, זה עשינו וגם אני חושב שאפילו עשינו מדיטציה פעם או פעמיים על זה. אז אין להם מטה. בסדר, אוקיי. כל לילה כשאתה בטריטריט בתובנה, כשלפני שהולכים לישון בתשע וחצי עשר כזה, זה נפרדים. כן, זה דבר שלא, לדעתי לא יכול להשתמש. אתה הולך לישון, אתה אוהב את כל העולם, ואני אותך לישון ככה. טוב. אז אפשר לעשות פעם אחת שאתה עושה את זה, לפני שאנחנו הולכים אה, בסוף? כן, ואז הולכים לישון טוב. אבל אתם הולכים אנחנו הולכים לשם צעדים לחדר. ‫לא, אפשר ש... ‫החליפת, אם אני רוצה, ‫תצאי מספיק. ‫טוב. ‫-אין מישהו? ‫לא, אז אני מחכה לכם. ‫אה, אוקיי. ‫-אוקיי, אמרתי לו אתמול... ‫אני לא רואה שאני כאוה, ‫אני רואה שאני כאוהבים שווי ציון. ‫לא, לא זה ולא שווי ציון. ‫מהצד שווי ציון. ‫מהצד שווי ציון. ‫אה, אבל מאיפה את? ‫מאמצה עד יש שווי ציון. ‫מסביר לך. ‫לא ירוקה. ‫-אין שרה. אין שרה. ירוקה זה קוריון. ‫מול יד פייסה. ‫-אה, ירוק הזה. משהו אחר. ‫זה בדרך. ‫ באמצע בין אילנה וה... ‫בן שלך. ‫ את באמצע בין אילנה והבן שלך. ‫כן. הבן שלי נשוי עם שלי. כן זה הבנו. זכרתי, מה זאת אומרת? זכרתי שראש הנקרא... יש גם אחותה תאומה בראש הנקרא. אוקיי, אז אנחנו... כולם היו פה, אז אני רוצה אפילו להקדים. תכף נגיע גם למוות. ‫קראתי את הספר, לא ידעתי שכן. ‫אני לא שוכח, ראיתי ספורה שעליי להניב יום-יום ‫המון מחשבות מבריקות, ‫ואילו עכשיו אני מרגישה לפעמים ‫כמו אדמת טרשים שאינה מצמיחה כלום, ‫אבל מעליה פרוסים שמיים גבוהים ‫ודוממים ומוטב כך. ‫לא זה הזמן למחשבות תוססות. יש זמנים שמוטב לשבת ולהמתין. כל כך הרבה קרה בתוכי בימים האחרונים, ורק עכשיו התחיל להתגבש משהו. עם החורבן שראשיתו כבר מסתמנת בכל מיני צורות בחיי יום-יום, והוא יום, ילווה כנראה בייסורים קשים. עם חורבננו כבר השלמתי כאם מציאות אפשרית קיימת, ולאפשרות הזו כבר פיניתי מקום בתחושת החיים שלי, מבלי שתאבד מעוצמתה. אינני ממורמרת ולא מתמרדת, אני גם כבר לא מיואשת, ובוודאי שאינני נכנעת. לא ממורמרת ולא מתמרדת. מה זאת אומרת? לא ממורמרת, זאת אומרת, אני לא חושבת שזה לא בסדר, ולכן אני חווה כאב אבל לא סבל, ולא מתמרדת, אני לא חושבת שזה צריך להיות אחרת. וזה... סטייט או, למה? <laughs> זה <laughs> אבל זה, <laughs> חוסר, <laughs> זה חוסר סבל לפי ההגדרה של הבודהיזם. סבל <laughs> זה המצב, הבינים, <laughs> בעצם סבל מבחינה מסוימת אפשר להגיד זה מתח. <laughs> מה זה מתח? <laughs> מתח זה המצב שאת חושבת שהמצב כמו שהוא, הוא יכול להיות אחרת או שהוא צריך להיות אחרת. לא, בעקירים... עכשיו, בהכירים. רק שנייה. Okay. עכשיו, כשאני אומר כעת, אני מתכוון כעת. זאת אומרת, בשנייה הזאת, לא באופן כללי, ולא בעוד שבוע, ולא מחר אפילו. עכשיו, כרגע. כן. בלי קשר לבודי, זאת אומרת, בעקירים את הולנד, כן. ובהכירית, אה, עולד, כן. המשך, יתמורדו, כן. והלכו, כמו והלכו, כמה והלכו. כן. כן. די מהר מזה היה איזה מצב. כן. אה, ציר הזמן. כן. איך זה שהיא לא התמודדת, זה שהיא תוקע בבעיותך. א' זה כבר, לא כבר, כבר ללכת אי אפשר היה. היא כותבת את זה, וחוץ מזה, זה היא, היא, תכף תראו, היא חושבת מוצא. שזה לא בסדר ללכת. כן, משהו, היא, אנחנו נראה, זה, זה לא פשוט. אבל זו גישה ש... טרמיניסטית. לא, לא, לא. רגע, ש... לא, לא, לא, רע, לא, לא נקרא לזה כרגע בשמות. כן. קוראת לזה דטרמיניסטי, זה, נהיה, לא, לא, זה, זה, לא. נהיה, זה נכנס לא. למגירה. הכניסו אותה למגירה זה קצת קשה. אבל אנחנו נראה, היא חשבה על הנושא, זה לא, זה, זה, זה... זה, בחירה. היא אומרת, זה. איני ממורמרת ולא מתמרדת. אני גם כבר לא מיואשת, ובוודאי שאינני נכנעת. זה יתר כאילו אוקיי, מיואשת. לא נכנעת, לא מתמרדת, אבל I גם לא נכנעתה. לא. לא נכנעת, אני כבר לא מיואשת, כבר אני לא. אני לא. אני כבר, כן, בטח שהי... 아, שהייתה, אה, לפני שהיא הייתה, כן. לפני שהייתה לה, לפני שהיא הגיעה לתובנה הזאת, כן, ודאי. חוץ מזה, גם כשהיא כותבת פה עכשיו, עוד תראו, עוד יהיו לה רגעים קשים. זה לא הסוף. אבל זה תהליך, וזה משהו שהתגבש בה, והיא כל הזמן, היא, אפשר להגיד, היא, היא ישרה עד אימה. היא ספרוגרף של החיים שלה. שלה. כן, כן, כן, והיא כל רגע מדווחת מה קורה לה, והיא גם מתלבטת כל הזמן, ותכף תראו, האם זה יחזיק מעמד בעתיד. אבל זה כרגע, זה המצב שתגנות. שלה. אני אינני ממורמרת ולא מתמרדת, אני גם כבר לא מיואשת ובוודאי שאיני נכנעת. אני ממשיכה לצמוח מיום ליום גם כשאפשרות ההשמדה עומדת לנגד עיניי. עכשיו הם יודעים השמדה, זה כבר לא חוכמות, הם יודעים בפולין שורפים יהודים. הם יודעים, תכף תראו. אפסיק להתחנחן במילים שבין כך ובין כך מוליכות רק לאי הבנה. סגרתי את החשבון עם החיים, לי כבר לא יקרה כלום, הרי לא מדובר בי אישית, זה לא משנה אם אני אשמד או מישהו אחר, מדובר בהשמדה עצמה. זה עבודת בהשמדה עצמה, זאת אומרת, היא מקבלת את העובדה שיש השמדה וכיוון שיש עובדה שיש השמדה זה כבר לא כל כך חשוב, מה? לא את של עצמה, איך עובדה, לא טוב ולא רע זאת אומרת, כמובן שזה לא טוב אם הייתה אפשרות אבל אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל כיוון שאתם שואלים, אז אני אגיד, היא אומרת, זה כבר לא משנה, עוד אחד פחות אחד. היא יוצאת היא... מהפחדים שלה, והיא כן. על השינתה בצורה כזאת. בדיוק, טוב, על הכל, לא, זה על זה כל החיים, וזה חלק מהחיים. זאת אומרת, היא לא דואגת לעצמה, כן, כן, כן. אבל תגידי, יש לי, אחי, לא ידע בודי. ‫לא ידע, אבל בואי נגיד... ‫-אבל הגנה אתה יכול לעשות לזה ‫מקבילה פסיכולוגית? ‫היא לא המציאה את הדברים רגע רגע, תני לי, רגע. ‫ראשית כל, יונג, שהיה המורה של המורה שלה, ‫הוא דווקא כן הכיר בודהיסטית. זה מה שאני שואלת? עכשיו הידע הזה, כאילו, ‫הגישה הזאתי, ‫היא לא דווקא בודהיסט כי ישנה ביהדות, כי ודאי שישנה באסלאם, ישנה בהמון מקומות, בסך הכל, בסך הכל. מדובר פה על אמת שהיא על זמנית ועל דתית. זה הבודהיזם, מבחינה מסוימת, זה מתנה, כי הוא אומר את הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה. וגם הבודהיזם, נגיד, כשהוא הגיע למערב, או הבודהיזם בכלל, הוא... משתדף תמיד להיות פחות לוקאלי מאשר אה, אה, דברים אחרים. אז כשהוא מגיע ליפן הוא נהיה יפני, כשהוא מגיע לטיבט הוא נהיה טיבטי, כשהוא נהיה למערב הוא נהיה מערבי. <אז> כאילו יש לו את התכונה הזאתי שהוא בעצם, אה, בוא נגיד, כיוון שבאופן בסיסי הוא פסיכולוגיה, וכיוון שבאופן בסיסי כולנו מונעים על ידי אותם דברים פחות או יותר, אז הוא מצליח לעבור. אבל אני לא חושב שאפשר לייחס את כל הדברים האלה להודאיזם. זה כמו שאפילו מצדה, אנשים הלכו למבוא, מתוך הגשה של קבלה וזהו, של דברים. זה מה שהיא עושה. זה לא נכון. זה לא משנה. בוא נגיד שאמרנו זה נכון. זה אגדה. זה לא משנה. אבל הרעיון הוא הרעיון? אני לא מקבל את זה, אני לא מקבל את זה, אני לא חושב שזה קשור למצדה, אני חושב שבמצדה הייתה אידיאולוגיה שאמרה אנחנו לא ניפול בידי הרומאים חיים, עדיף שנפול מתים, זה ממש לא זה. זה לא משנה, בסדר, אבל נגיד שזה האמת. זו הייתה דוגמה של הארגביסטים, האנטיבטים, כשהמטינים נכנסו אז החליטו לא להעלות <שansen> <שansen> חלק מה, כן, כן, <שansen> כן, כן, איך אתה מסביר את זה? היא עדיין, למה מאוד כעס עליהם? לא, לא, היא לא מדברת על אלה ששרפו את עצמם. לא, לא, לא, זאת אומרת, איך הם הלכו, זאת אומרת, בדיעה תמימה, נגד האלימות ולא נלחמו אחריהם. כי עמדו שם שני... לא, אבל את רובם לא הרגו. זאת אומרת, חלק גרמו. אז ה... לא, לא. זאת לא, לא. הייתה הבעיה שם, הבעיה שהם השמידו את התרבות, כי... כאילו. את התרבות. הביז... סגרו את המזנחים. תראי, בואי הביז... נגיד, אני לא רוצה להגן עליהם, כי... אבל העיקרון הוא שאתה, כאילו... הטענה היא שאם יש לך עיקרון שאתה לא נלחם, אז אתה לא נלחם. זאת אומרת, עיקרו של אי אלימות, עכשיו... אני לא, שוב, זה כבר עניין של ניתוח היסטורי, אבל העובדה היא, נגיד, שדווקא אותו בודהיזם טיבטי, שהסינים בעצם באו להשמיד, דווקא בגלל הפלישה של, הרי טיבט הייתה איזה מקום נידח כזה, שאף אחד לא הגיע אליו, לא ידוע עליו כלום. היום את, את, את, את בודיזם הטיבטי הוא אחת ה... הדתות שגדלות הכי הרבה בעולם, בעולם. כן, נכון, שעוד נכון, שעוד נכון, שעוד נכון שעוד כן, אז, אז... בכל אופן המערב זאת <אז> לא דוגמה, הייתי אומרת. מה זאת אומרת? כי אתה דיברת על בודהיזם במערב, בודהיזם קוריאה, בודהיזם תאילנד, בודהיזם... כן. בקוריאה, כן. בטאילד, כן. ב... נאמר, לא לאלימות, כן, אבל לא להילחם. <אז> <אז> תיקח <אז> למשל גטו ראשה. ידעו שאין להם שום סיכוי. אני על פי רוב אוהב לא להיכנס לנושא הזה של השואה, למרות שאנחנו פה, יש שואה. נו, כן. ומה? לא נאמר שקוראים לצפרטיזנים שהיו שם, אני חושבת שידעו שאין להם שום נכון סיכוי לצאת חיים משם. אוקיי. נו ו... ו... זאת אומרת, איך אתה מסביר את זה? כי היה להם אידיאולוגיה, בדיוק כמו מצדה, הייתה להם אידיאולוגיה שאסור לא נלך כצאן לטבח. ושאתה שם אותם על אותו לבל עם הבודהיסטים הנזירים, זה לא אידיאולוגיה, זה אמונה, לא להילחם. זאת אומרת, שניהם הלכו באותה שלווה. להפך, להפך, אני שמה אותם, הוא לא, להפך, אבל, אני לא חושב שזה, כל כך משנה, ואנחנו גם לא ממש פה עכשיו, בפעולה של התנועה, שאנחנו דנים מצדה בעד ונגד, או גטו ורשה בעד ונגד. אני לא, אין לי דעה. דרך אגב בין לבודואיזם אין דעה, והדעה היחידה היא שבכל מקרה ההתנהגות היא שונה כי הכל מקרה הוא שונה, ואתה שונה, ובזמן שונה, זאת אומרת אין דעה, הדעה היא כבר בעיה. אני מנסה להסביר את הסטטרופיין שדיברה, זאת אומרת היא יכולה להתמרד, להיות אני יודעת מה איזה חלק מה... חלק למחדרת? בדיוק, משהו כזה, אני יודעת, אבל היא קליטה, כן, היא אז בואו עוד לא נחליט <טיוק> <סת> מה היא החליטה, בסדר? <לא> כי <לא> יש פה התפתחות. <Okay>. אני לא רוצה לעשות יותר מדי ספוילרים, אבל אנחנו צריכים לעקוב אחרי מה שקורה. היו לה התלבטויות, היו לה דברים כאלה ודברים כאלה, ואנחנו פשוט נעבור ונראה מה קורה. זה, זה, זה מרתק פשוט, ואי אפשר עכשיו <יינה> כבר... בת כמה היא? 27. שאני מנסה, ניסיתי <עוד> <גשתי> להגיד, כן, <עוד> זה נכון, אני מרגישה מזה שהרבה פעמים היא כאילו למדה משהו, זאת אומרת, מישהו העביר לה אינפורמציה, וזה כן. לא משהו, היא לא ממציאה את הגלגל, אנחנו לא אף אחד לא ממציא את הגלגל, כן. אבל מה שהיא מנסה לעשות, כמו שאנחנו באים עכשיו ומנסים לתרגיל נכון. את זה, היא לוקחת את הדברים שהיא כאילו למדה, נכון, נכון. או יס... בגלל כן. זה מעניין אותי מה המקור של מאיפה זה הגיע, אז אני אומרת, ואני מבינה שזה מהפסיכולוג, אבל כן. הפסיכולוג, הפסיכולוג הספציפי הזה, כאילו כן. יונגיסטי, אנחנו יודעים. כן. כן. זאת אומרת שיש פה איזה ידע שהיא מקבלת כבר כאילו דרך יום, שאולי הוא קשור כבר לבוביזם, ועכשיו היא מנסה ליישם אותו, לשים אותו, נכון, כן, כן, כן, אני אמרתי, הסכמתי כבר קודם, כן, כן, עכשיו היא אמרה, סגרתי את החשבון עם החיים, עכשיו היא אומרת, כשאני אומרת לסגור את החשבון עם החיים, אני מתכוונת, עכשיו אנחנו מגיעים, אפשרות המוות הפכה לחלק בלתי נפרד מחיי. המוות נתן לחיי מימד נוסף, משום שאני מכירה בו ומשלימה עמו, משום שאני רואה, עכשיו שימו לב, בהכחדה חלק מהחיים. כלומר, אני כבר לא מקריבה חלק מהחיים העכשוויים על מזבח המוות, בכך שאני פוחדת ממנו ולא משלימה עימו. הפחד ואי ההשלמה גורמים לכך שכל מה שנותר לנו הם חיים עלובים ומעוותים שחשה בכלל לקרוא להם חיים. אנחנו נקרא את זה עוד פעם כי זה לא פשוט אבל זה מדהים. אז היא רואה את ההכחדה חלק מהחיים. היא רואה את המוות חלק מהחיים. עכשיו אנחנו יודעים כולנו שכולנו נמות, אנחנו גם יודעים שלפני שנולדנו גם כן היינו אינם. כן. והבעיה בין היתר, וזה כן דרך אגב במזרח אבל במערב הרבה מאוד הפכו את המוות לאסור אסור לדבר על זה עכשיו שלא לדבר על זה כל הנושא של הרפואה זאת אומרת מחזיקים את האנשים בכוח בחיים והגיעו להגזמה זאת אומרת זה לא שזה רע שוב תשאלו אותי אז אתה בעד עבדת חסד זה, הגענו מבחינה מסוימת לקיצוניות ש... תפסיקי שזה רע, זה שחור, זה לא טוב, זה בושה כל מיני, כל מה שאתה רק רוצה, חוץ מאשר התייחסות נורמלית אל המוות, בתור הסוף של החיים <ש> <ש> <ש> זהו בכך שאני, אה אני, אני אני לא מקריבה חלק מהחיים מחש... העכשוויים על מזבח המוות, תכף תראו שהיא מדברת על זה הרבה, על מה אנחנו עושים בחיים שלנו, האם אנחנו חיים בהווה או שאנחנו פוחדים מהעתיד. היה לה פה הרבה מה לפחוד מהעתיד אם היא הייתה רוצה. זה באמת התקפטות גדולה, אתה יכול בעיקר במצב כזה, זאת אומרת, זה כאילו הכי נורמלי, מה זה לא לישון בלילה, לחשוב מתי יבואו לקחת אותך, כל הדברים האלה. רק אמרתי את זה, התשובה של המוות. כן. עזוב, עזוב, זה פיתוח של זה, אבל פה מדברים על המוות עצמו. מה זה הצורה של המוות, היא יודעת איך היא תמות? יש כל כך הרבה אפשרויות. מה? מה זה? בהיסטורים. משה, משה, משה, אולי בגז. כל לא כך בגז, הרבה בגז אנשים מתו מכדורים. שם, <laughs> הכנא... לא, שם לא. <laughs> עכשיו אני לא מקריבה חלק מהחיים העכשוויים על מזבח המוות, בכך שאני פוחדת ממנו ולא משלימה איתו. הפחד ואי ההשלמה גורמים לכך שכל מה שנותר לנו הם חיים עלובים ומעוותים שקשה בכלל לקרוא להם חיים. זה נשמע פרדוקסלי כמעט. בזה שאדם מגרש את המוות מחייו, הוא אינו מצליח לממש את החיים במלואם. ובכך שאדם נותן למוות מקום בחייו, הוא מעשיר אותם, הוא מוסיף להם מימד. עכשיו היא אומרת, זה העימות הראשון שלי עם המוות, מעולם לא ידעתי איך להתמודד איתו. מעולם לא ראיתי גביע של מת. אז אוקיי, okay, אז זה... Uh, uh, בערב, לא משנה, לקראת הלילה, וגם לו הסתיים היום הזה בלא כלום, גם אילולי הגעתי ברגע האחרון לעימות נכ נכון ועמוק עם המוות וההשמד, גם אז אסור היה לשכוח את החייל הגרמני הצדיק עם שק הכרובים והגזרים והכרוביות ליד הקיוסק. קודם תחף פתק לידיה של הנערה בחשמלית ואחריה הגיע המכתב שראוי לקריאה נוספת. היא מזכירה לו כל כך את בת הרב שמתה, שהוא זכה לטפל בה בימיה האחרונים וישב ליד מיטתה ימים ולילות, והערב הוא מבקר אצלה. זה... וכשליזל סיפרה לי את כל זה ידעתי פתאום. הערב אצטרך להתפלל גם למען החייל הגרמני הזה. אחד מלובשי המדים הרבים לבש עכשיו פנים משלו. ויבואו עוד פנים אחרים, שידברו אלינו בשפתנו ואנחנו נבין אותם. וגם הוא סובל. אין הבדלים בין אנשים סובלים. הסבל קיים מכל אברי הגבולות ועלינו להתפלל למען הסובלים. לילה טוב. עכשיו, אני רוצה לקרוא קטע, אסור להם עכשיו לנסוע בחשמליות ואסור להם לשבת בבתי קפה. להם? כן, ליהודים. את <אח> אומרת ליהודים ולא אומרת לאן? לא, <אח> אני אומר להם. <אח> אני לא קראתי. עשיתי <אח> <אח> הקדמה קטנה. <אח> ואז הם הלכו, הם הלכו ברגל. Hmm. בעצם לא חשבתי אלא חוויתי, במשך כל ההיסטוריה כיתתו בני אדם את רגליהם על פני האדמה. בקור ובחום, וגם זה חלק מהחיים. דרך החשיבה הזאת הולכת ומתחזקת אצלי בזמן האחרון. גם בפעולה הכי רגילה ובחייבויות היום-יום מסתתר קורטוב של נצח. זאת אומרת, הכריחו אותה ללכת במקום לנסוע בחשמלי וזה מה ש... אני צריכה להבין כמה... זה הבעיה שלך, אתה די עוזר. וזה מה שיצא לה מזה שהכריחו אותה ללכת ברגל במקום לנסוע בחשמלית, אתה של נצח. זאת אומרת, להנציח את אותו רגע, זאת שלך. אתה... כן, פה אני חושב שהיא כאילו, בזה שהיא הלכה, היא הרגישה כאילו חלק מההיסטוריה, מהאנשים שפעם, פעם הרי אנשים רק הלכו. אני חושב שאם אתה מסתכל על זה במבט יותר רחב, אז אתה חלק מדבר יותר גדול. ואתה לא... כן. או לקחת ולהסתכל על הדבר הזה באמת מנקודת מבט אחרת. זאת אומרת, איש שלא ממנה משהו, לוקחת משהו אחר, כן, כן, והיא לוקחת איתו משהו אחר, בתוך משהו, חוויה אחרת, לא קיבלתי עוגה, אני מקבלת משהו אחר. לא, אני מתייחס לנושא של הנצח, כאילו, ש... אבל זה יפה, כי... אולי כאילו מדרילה, כן. כשאני עייפה או חולה, או עצובה או חרדה, אני לא לבדי. אני חולק את התחושות האלה עם מיליוני בני אדם לאורך כל ההיסטוריה וכל זה הוא חלק מהחיים והחיים יפים וגם חוסר המשמעות שבהם הוא רב משמעות אם רק יודעים להקנות לכל דבר את מקומו וחיים את החיים כשלמות אחת ואז הם מתגבשים בדרך זו או אחרת למשהו שלם ומלא וזה, כל הנושא הזה נגיד של משמעות נגיד בניגוד לוויקטור פרנקל, פרנקל שאדם מחפש, מחפש, מחפש משמעות ששמעות. אז מבחינה מסוימת אפשר להגיד שלפי מה שהיא אומרת אפשר גם להגיד נגיד בצורה מסוימת לפי ה, אפילו נגיד לפי הבודהיזם לפי... המשמעות של החיים הם החיים אין להם משמעות חיצונית, אין להם משמעות ש... שזה איזשהו... שאתה תנות איזה שהוא איזה... איזה כלוב שאתה שם על החיים ואז הם מקבלים משמעות, <תנות> כן המשמעות של החיים הם החיים עצמם <תנות> וכשאתה חושב או אתה מבין שהמשמעות של החיים הם החיים עצמם אז הכל בסדר. זה ביהדות לא, שהחיים כבר זה פרוסטור. כן, כן, בדיוק. גם בנצרונים. זה לא, לא זה לא ממש לא, לא, לא כן. ודרך אגב, וגם נגיד, גם בחלק מה, מהאמונות הבודהיסטיות, יש גלגולים וכל מיני דברים כאלה, גם כן, זה, זה, זה בדיוק באותה רמה, זאת אומרת, זה לא שהגלגולים שלהם הם יותר טובים מהגן עדן שלנו, או פחות טובים. זה הכל. לא לחיות את החיים, זאת אומרת החיים, ואם אתה מחפש משמעות לחיים שנמצאת מחוץ לחיים, אז אתה לא חי את החיים, בגלל זה, ואנחנו עוד מעט נגיע לזה, כשהיא מדברת אלוהים, השאלה היא מה היא מתכוונת, עכשיו הרבה מאוד אנשים נגיד חושבים, שמה שנותן את המשמעות לחיים זה אלוהים זאת אומרת אנחנו פה אלוהים שם והוא יודע הכל והוא מסביר והוא מסדר ואנחנו צריכים להיות בסדר איתו או, או, או, או, או אפילו בצורות יותר מופשטות פחות אה, אה, אה, כאלה אלמנטריות אבל יש אם יש כאילו אם יש אמונה באלוהים שהוא טרנסנדנטי זאת אומרת שהוא מחוץ מחוץ ליקום והוא נותן משמעות לחיים זה חיים הם לא חיים, זאת אומרת, הם כבר תלויים במשהו. סיפור גרוע. מה? סיפור גרוע, רק עוד סיפור גרוע. בסדר, אז הנה יש פה סיפור. לא, אני חושבת אחרת, אני חושבת שמעשה... ‫אני לא מעבירה ביקורת, כן? ‫-תעביר את זה בסדר. ‫-והפרנקל שרד את המחנות ריכוז, ‫כן, ליפוס, כי הייתה לו, נדמה לי, ‫אם אני זוכרת פה, איזו עבודת מחקר ‫שהוא היה צריך לסיים באוניברסיטה, ‫כן. ‫וזה נתן כן. לו את... המשמעות, של כן. החיים, ‫זאת אומרת, כן. אני אצא מזה כן. ‫ואני אסיים כן. את זה. ‫כן, עכשיו, לא מעבירה ביקורת, ‫אבל המשמעות של החיים אצלה ‫זה החיים עצמם. ‫כן. וזה, יש קצת פסיביות, לא? ש... ש... שזה... את רוצה מי לקרוא מי לזה מי... פסיביות, תקראי לי פסיביות, מי אני לא חושב מי שזה מי מי רמה. רמה מאוד מאוד גבוהה, אבל אפשר לקרוא לזה, אפשר לקרוא לזה מישהו קודם אמר נכון? אפשר לקרוא לזה פסיביות, אבל אנחנו נראה שזה לא. זה תלמיני זה משהו אחר. אבל תראי שזה לא. אבל שזה לא. תראי שזה לא. בפעולות. זה כל קצת שהיא הוא פעולה. זה שהיא הולכת, היא רואה ומסתכלת עליו. נכון. זה מודעות עצומה, כן. לא שהיא אומרת, אוקיי, קי סירה על זה. בקי סירה אני עושה את הפעולה. אז כבר יש כאן איזשהו... פעולה לא כמובן הרגיל שאנחנו עושים. כן. כמו בשיחה הגדרתי שה... שהחלום לא חייב להתממש, יש לו זכות קיום, כן. זכותו זה לא במימושו. כן, נכון, לפעמים להפך, חס ושלום כשהחלום מתקרקעי תממש, זה <laughs> לא, <laughs> לא זה אפשר בלי החלום היה... ובלי מה משת... <laughs> שצריך לחלום, כן. להישאר עם החלום ולא כן. להביא אותו למתחר <laughs> מימוש. כן. <laughs> אם רק יודעים להקנות לכל דבר את מקומו וחיים את החיים כשלמות אחת ואז הם מתגבשים בדרך זו או אחרת למשהו שלם ומלא וברגע שאדם רוצה לבטל חלקים מן המכלול הזה הוא מחליט באופן שרירותי ועל דעת עצמו שאת כן מקבל ואת ההוא לא נו ובכן אז באמת הכל נראה חסר משמעות משום שאין כאן שלמות והכל נשאר שרירותי זאת אומרת דווקא כשאתה מתחיל להגיד זה כן וזה לא, וזה בדיוק ההתחלה, יש שיר, כן, נכון, שיפוטיות, יש שיר זן, זן מאוד מפורסם שמתחיל, הדרך הגדולה היא מאוד קלה, אם רק לא תבחין הבחנות. ברגע שאנחנו מחליטים וכל ספר הטאו וכל זה, היא, היא אומרת את זה פחות או יותר במילים אחרות. בסוף הטיול הארוך לנו, ח... חיכה לנו חדר מוגן, שפה שאפשר לצנוח עליה, חש חולצים תנעליים, וקפלת פנים חמה וסלסילת דוקדומים שישלחו ידידים מן הכפר. בעבר היו ארוחות צהריים הגונות, דבר מובן מאליו, ואילו עכשיו אין מתנה לא צפויה. עכשיו קטע שחשוב לדעתי, שסימנתי אותו בחורף ולמרות <laughs> שהחיים נעשו חיים קשים ומאיימים יותר, הם גם עשירים יותר משום שאין לנו עוד דרישות וכל דבר טוב נהפך למתנה לא צפויה שאנחנו מקבלים אותה בהכרה טובה פרופורציות כן עכשיו היא אומרת, אוקיי okay. היא הלכה והתפוצצו לה הרגליים, ורגליים כאבו לה, ולקחה אספירינים, ו... ואמרת, הייתי חייבת להודות בפני עצמי, חברה, מצבך רע. הגוף שלך לא בכושר, ואין לך שמץ של כושר עמידה. במחנה עבודה לא תחזיקי מעמד יותר משלושה ימים, וכל כוחות הנפש שבעולם לא יוגילו לך, אם אחרי טיול רגוע של פחות משעתיים. ולאור החיים הנוחים שאת מנהלת, את עייפה כל כך ורצוצה. לי עצמי זה לא מפריע. אני פשוט משתרעת על הרצפה ונרגעת ושוכר את הכל, ותמיד אמשיך לברך את החיים ואת אלוהים. כך מכל מקום אני חושבת עכשיו, אבל <אז> אני חוששת שאטריח אחרים ואהיה למעמסה עליהם ואקשה עליהם להמשיך בדרכם. <אז> Mm, עכשיו זה משהו קשה. <laughs> אנשים רבים מתרעמים, המתרעמים בימים אלה על מעשים של אי צדק למעשה אינם מתרעמים אלא משום שאי הצדק נעשה להם ולכן אין זאת התרעמות אמיתית ועמוקה. אנשים רבים המתרעמים בימים אלה על מעשים של אי צדק, למעשה אינם מתרעמים אלא משום שאי הצדק נעשה להם. ולכן אין זו התרעמות אמיתית ועמוקה. זה לא לילים שדואג לעם, זה אישי. אינדיבידואל. הם נזכרים שזה לא צודק, שזה פוגע בהם. בדיוק. ואז אנחנו כולנו, כולנו יכולים ללמוד את זה, כן. זה נכון, זה נכון, זה אנושי, תכונה אנושית. אנושי, אבל לא דווקא משובח בדיוק, כן. אבל למה אני דווקא, נגיד, בפוליטיקה, כן, סתם אני אומרת, ‫כוזה כזאת ולא אחרת, ‫בגלל שאני נפגעתי. כן נכון, נכון. זה הכול... ‫כן. ‫-יש מדברים מהפוזיציה. ‫בסדר, לא הוא נכנס וזה. ‫במקום הטיול הארוך שתכננו, ‫נלך הבוקר לרופא. ‫היום אסתגר ואכסה בשלווה שבי. בתוך המרחב השלב שבי, שאני מבקשת בו מקלט ליום שלם. זאת אומרת, היא הצליחה ליצור בתוך עצמה מקום מסוים, מרחב שלב, בתוך עצמה, ואליו היא יכולה ללכת. וזה בעצם, מבחינה מסוימת, מה שאנחנו רוצים להגיע אליו. ‫לדיטציה זה דרך מצוינת ‫להגיע אליה, כן. ‫הנה, ופה מה שהיא אמרה, ‫אני עכשיו נקרא בתנ״ך, לא משנה, ‫אני רשאית לשבת לי בפינת שלוותי ‫בישיבה של בודה ובחיוכו, ‫חיוך פנימי כמובן. ‫-זה כן, אני אכירה. בבקשה. ‫-כן. תראי, כל בן אדם אינטליגנטי ‫ב-1940 ידע מזה בודה. ‫היה לתואר באוניברסיטה היא למדה, ‫לא ש... ‫-כן, כן. כן היא לא למדה את הכספים, היא ידעה מה זה בודה, ‫שיש בודה. כן היא ידעה מזה בודה ‫וידעה שהוא יושב ככה וזה הוא מחייך. ‫לימודים מוסיים, ספרות מוסית. כן. ‫אז היא הייתה דוברת רוסית מהבית ‫ואחר כך היא עסקה בעריכה בבית החול. ‫אבל עדיין איזה ספרות בעניינים, ‫מכתבים ולא כאלה. ‫לא, אבל היא לא הכירה ‫את כתבי הבודה. ‫זה מה שאת אומרת. ‫אבל הרבה שידועו על בודהיזם. ‫לא באה מרוסיה, ‫אימא שלה הייתה... ‫לא, אני אומרת, ‫אז לא. לא. ‫אז לא. ‫אז לא. ‫אז לא. נגיד, ‫הכיר את גנדי. ‫זה כן, והוא אפילו כתב לו מכתב, ‫כתב מכתב לידיד רון הינדי, כן, שהוא... ‫ משהו, אני יודעת ‫שהוא עשה תיאוריה שלמה דרך הבודיזם, רוסי. ‫ בסדר, בטוח. ‫היום זה מאוד נפוץ שם. ‫לא, לא, לא היום. ‫זה בכל המרכזי... ‫-1930 עוד היום. הייתה זאתי, הייתה מדאם בלבצקי. ‫-נכון. ‫-והיא הייתה רוסיה? ‫בטח, רוסיה. אני חושב, כן. ‫אבל כן, ממוצר מסוים. ‫-כן. ‫אמת היא שאתם לא יכולים לדעת ‫שהיא באמת לא ידעתם... ‫אבל היא לא מתייחסת, ‫היא לא מתייחסת לזה. ‫היא לא מתייחסת לזה. ‫היא לא מכירה את המקום ‫הגורמי קרוב. ‫בסדר. ‫-אני לא מכירה את הכתוב. ‫-לא חושבת. ‫-את הכתבים לא. ‫זה היה יוצא, כן. ‫-בטח, זה היה יוצא. ‫דמוי חווית זה היה יוצא. ‫יש לי את החדימות. ‫זה היה לנו מושגים אחרים, ‫זו שפה אחרת. ‫-כן, זה יותר נוצרי-יהודי כזה, ‫נוצרי בעיקר. ‫אני רואה פה השפעות נוצריות. ‫-כן, כן, כן. ‫-כן, זה התרבות. ‫-זה התרבות, כן. ‫חי, אבל הוא וספייר עצמו היה... ‫הוא היה יהודי, אבל, אתה יודע, ‫רק בתעודת ליבה לא היה לו שום קשר. ‫לפתרו היה השפעה נוצרית. אה, היא פורעת והיא מתפללת על אחרים, זה גם יהודי אבל זה הרבה גם נוצרי. יש, יש. כשהיא נתנה לקבל סתירה איזו קנות ומתחנך יש לה. כן, אבל אני לא חושב שזה, אבל אני לא חושב שזה כל כך חשוב, זאת אומרת כי באמת היא פיתחה בעצם משהו משלה. אישי, כן. ערבבה את כל מה שיש עכשיו, בואו שוב פעם, דיברו על... אתמול בערב דיברנו על מחנות עבודה, אמרתי אין לי שום אשליות, ברור לי שאמון תוך שלושה ימים כגוף שלי הוא סמרטוט. עכשיו היא אומרת, השאלה איננה אם הגוף יחזיק מעמד. זה עניין שולי למדי. כושר המידה פירושו שגם אם נמות בייסורים, נרגיש עד הרגע האחרון שהחיים רבי משמעות ויפים. ושגשמנו את כל מה שמצוי בנו וחיינו חיים טובים. זה לא באמת נצרות. לא. לא, נצרות לא אומרת שהחיים... נצרות אומרת שאם אתה מת... החיים מתרסדור. מה שחשוב זה לאן תגיע, כאילו, לא מה שקורה פה בכלל. אתה צובר מצוות בשביל... להמשך. לפני כמה ימים עוד חשבתי, הכי נורא יהיה כשלא יעמדו לרשותי עוד נייר ועיפרון ולא אוכל להבהיר לעצמי כל מיני דברים כי אין דבר שאני לו יותר מזה ובלעדי הכתיבה משהו יתפוצץ בתוכי ויהרוס אותי מבפנים ואילו עכשיו אני יודע שברגע שאדם מתחיל לוותר על דרישות וציפיות הוא מסוגל לוותר על הכל זה מה שלמדתי בימים הספורים האלה. ועכשיו, הנה רגע של התלבטויות. מין תמיהה כזו שורה עליי. האם זאת באמת אני שיושבת כאן וכותבת בשלווה ובבגרות נפשית? והאם יש מי שיבין אותי אם אומר שאני מאושרת מאוד? לא עושר מתפרץ, אלא עושר פשוט שנובע מן המתינות והאמון שהולכים ומתעצמים בי מיום ליום. וכשהיא אומרת לא עושר מתפרץ, אנחנו כבר כמה פעמים דיברנו על זה, זאת אומרת העושר, כמו שמגדירים אותו נגיד בבודיעיזם, זה לא הנאה, זה לא איזושהי הרגשה שאתה... אחרי שעשית בנג'י או אחרי שזכית בלוטו. זה... עושר פשוט שנובע ממתינות והאמון שולחים ומתעצמים בי מיום ליום. משום שכל הדברים המביכים והמאיימים והמעיקים אינם מטשטשים את, את תחושיי אף לרגע אחד. משום שאני ממשיכה לחוות את החיים בצלילות ולראות אותם כמו שהם. משום שמחשבותיי ורגשותיי אינם נאחרים אף לרגע. משום שאני מסוגלת לשאת הכל ולהתמודד עם הכל ואני ערה לכל הטוב שבחיים, גם בחיי שלי. וההכרה הזאת לא רק שאיננה מתמעטת בגלל הנסיבות, אלא שהיא גדלה ונעשית חלק בל ייפרד ממני. בדיוק חשבתי על הנסיבות. כן. את זוכרת מה שהיא כתבה קודם? ‫שאנחנו לא יכולים... אה, אה, אה, ‫איפה זה? את זוכרת? ‫שקראתי את זה לא בטח פעמיים. ‫לא, אני לא. חשבתי רק, ‫לו הייתה בנסיבות אחרות, ‫האם הייתה, הייתה חווה, היא, לא היא, ‫היא תהיה, תהיה, ‫היא אה, תהיה, סבלנות. <laughs> <laughs> ‫לא, אני אני טובות יותר טוב, יותר. אומר, טוב, היא מדברת על הפוך, ‫אף על נסיבות טובות, ‫לא על נסיבות קשות. כלומר, אם היא הייתה חיה עכשיו בלי רצח, בלי... כן, בלי רצח, כן. אז מה? אם הייתה מגיעה לאותן... תובנות. תובנות. מי יודע? אני בטח שלא יודע. וזה... אבל... אבל... אבל... אבל... יש לנו דוגמאות רבות לאנשים שהגיעו להבנה מאוד מאוד עמוקה, מבלי שהם סבלו. העבודה, שהוא היה בן נשיא. כן, כן. במורים. הוא ירד. כן, ‫כן, בסדר, יא, אבל הוא זה... תמיד היה יכול לחזור. ‫-כן. לא לא כל התובן, yeah. לא מלט, yeah. ‫את פוגשת yeah. מורים, ‫את רואה שיש איזה מואר, ‫והוא לא... עבר הרבה אימון והרבה לימוד, ‫וזה הכול, yeah. ‫לא היה בשואה, לא היה לו שום... לא, אני מסתכלת על המילים שאמרתם שהחימי אמר שאין לזה שום דבר בודהיסטי, אני חושבת איזה מילים, היא דיברה על צלילות, כן. דיברה על החירוץ, כן. היא נכון. דיברה פה, יש פה ממש מילים שדובר בודהיסטי. נכון, בודיסטי. אבל זה בהרבה, לא דבר. משנה, בכל לא המיסטיקה יש גם ב... של הנצרות, גם של ה... יש, דבר. דבר לא, אנחנו, התפקיד שלנו אבל זה אבל לא להחליט אם היא בודהיסטית או לא. אבל הצורה שהיא מדברת, זה בדיוק כמו שהיית מגדירת. אז זה לא בהכרח בודהיזם, אני לא רוצה בכלל להיכנס לזה אם היא בודהיסטית או לא. היא יצור רוחני. למורים הבודהיסטים זה לא חשוב אם יגידו שזה בודהיזם או... הם היו הם בכלל לא בודהיסטים. המילה בודיש זה בכלל מילה מערבית, הם חושבים שהם practicing the dama. נכון, אבל שהם on the way, הם לא מגדירים את עצמם בכלל בתור בודיש. מתרגלים בודיש, לא, בודישם אפילו, אין דבר כזה שנקרא בודישם. נגיד, כן, האיזם השלכת לנו באיזשהו זה המצאה מערבית. נכון, הצליחו להכניס את זה לתוך נגירה אתה זוכר את הנזיר הראשון שפגשנו בסיקים? כן. שלחנו את האל עליו, כן. היינו בדרך והגענו לשביל נוראי של עיזים, כן? הוא הגיע ועזר לנו, והתחלנו לדבר, לא יודע הרבה ואז הוא שאל את אפי, דוי פרקטיס, הם התחילו לדבר על הדברים עצמם. אז אפי אמר, אה, קצת, זה... If you only stand here, this... זאת אומרת, הדבר הכי קטן זה גם. עכשיו היא אומרת, ההכרה הזאת לא רק שאינה מתמעטת בגלל נסיבות, אלא שהיא גדלה ונעשית חלק בה להיפרד ממני. אני לא מעיזה כמעט להמשיך לכתוב, אינני יודעת מדוע, כאילו יש סכנה שיעבור את הגבול בהתנתקות הזאת מדברים שרוב האנשים דבקים בהם כמעט עד החושי. <אחיזה> <אחיזה> כן. <touch> גם אם אדע בוודאות מלאה שבשבוע הבא אני עומדת למות, אהיה מסוגלת לשבת וללמוד כל השבוע בשלווה ובנחת בלי שתהיה בזה בריחה ולדעת שהחיים והמוות שזורים זה בזה באופן רב משמעות. המעבר אל המוות יהיה חלק וטבעי גם אם כלפי חוץ הוא יהיה עצוב או נורא רק ללמוד ממנה. אני לא מנהלת, בחורה בת טוב, היא עברה... מה? בסיטואציה. אני אומר לה, אני לא יכולה להיות גם צריכה לבחור. קודם כל היא לא באמת בת עשרה ושבע, יש לה איזה בגרות של אז מה, כאילו... אני אגיד לך משהו, אבל אני גם חשבתי שאני בגלל צעיר, ובכלל לא... זה לא הפתרון ופה זה מונח על ראשה באופן תימני. בסדר, גם היא הייתה במצב שזה היה מונח על ראשה. גם וזה בכל זאת לא... יש משהו כאילו שאתה יודע, אוקיי, זה חלק מהעניין. את יודעת מה? פגשתי את דוד ביום שישי, והוא אמר לי... תסביר מי זה. דוד זה חבר שלי שהוא רב. חרדי. חרדי. אה, כבר ראינו צילורים שלו, בסדר, בסדר. ואימא שלו חייתה בסרטן. סרטן נורא אלים. סרטן במוח וגם סרטן בלבלב. בקיצור, היא מסיימת. והוא אומר לי, תשמע, אני עושה הכל מה שאפשר וזה וזה, אבל היא אומרת לי, אני רוצה להגיד לך, בחודשיים האחרונים, לא סיפרתי לך את זה. אמרת ש... בחודשיים האחרונים הכל מסתדר. כל מה שרציתי כל החיים מסתדר, ולא אכפת לי ללכת. אה, לא אמרת לי תכף. כן, ככה הוא אמר. לא אכפת לי, אני הבנתי שזה הולך לקרות, ואני מוכנה. אתה יודעת לדבר על בן אדם מאוד. לא. איך כמה היא? חמישים ושמונה. חמישים ושמונה. לעומת עשרה ושבע הזאת? ברור. בסדר. אני גם מסתכלת גם עבודה רוחנית, יש את הימים. מה, עם צילמן? הוא עושה שבע? כן. הוא בן שלושים ושבע. הוא בן שלושים ושבע. שמונה, לא בטחו שמונה. אצל הדתיים הם בגיל חמש עשרים. כן, אני בגיל ארבעים ומשהו. כן. זאת אומרת, ואני, אני צריך? יש לנו פה עדות מקלי ראשון. סליחה, היא לא מרשבת בעיניי. ‫באמת, סליחה. ‫-זה מחמאה. ‫לא, כי זה גיל, גיל, ‫גיל, את בתקופת מדברת על החיים. ‫לא, אני עברתי בגיל יותר מאוחר. ‫אבל גם בגיל צעיר הזמן חשבתי שאני לא אגיע ל ‫כל הזמן חשבתי, ‫וזה לא הפחיד אותי. ‫זאת אומרת, אני לא יודעת, ‫אולי בגלל שאני בת של ניצולי שואה, ‫אני לא יודעת. ‫ככה הייתה לי התחושה, ‫אני לא אגיע לגיל 30. ‫וזה לא עורר בי או משהו, אני לא הייתי עם גישות כאלה, או מחשבות כאלה עמוקות, אבל כרעיון זה לא נראה לי מפחיד. ממש לא. מה קרה שקר? מה קרה שקר? הם יודעים על המה. אותו ואני כבר הגעתי מעבר לזה ועוד הייתי קרובה לכל מיני דברים. עדיין כאן. כן, עדיין כאן, אבל זה היה. זה... הייתי כן בקרבה, בגלל זה לא דבר בלתי... כשאת... בואי נגיד ככה, מה שבעיקר מפחיד אותנו זה המחשבה שזה בלתי נודע זאת אומרת, היא ידעה? כן היא ידעה, אני חושב, אם תרשו לי לפרש אותה כאילו, מה שאני חושב, היא הרגישה בתור חלק מהחיים. וחלק מהחיים, וגם המוות זה חלק מהחיים. גל. מתרומם, הוא יודע שהוא יגבר. הוא, הוא, בסדר, הוא מתרומם ברגע שאתה מרגיש... מה נגיד כולנו? לא. לא, הגל לא עובר לגלגול, הוא נהיה מים. מים. הוא חוזר להיות מים. מים, הוא זאת? לא... אין פה גלגול אישי. אין עוד גל גיל. כזה, היה הגלגול הזה וזהו, לא יהיה, עכשיו יהיו גלים אחרים, וזה בסדר. ואם היה... אתם זוכרים את ה... אתה יכול לקרוא לזה ככה, בסדר, אבל זה לא אתה. יהיה גל אחר. ‫אבל זה לא משהו ספציפי ‫שעובר ממך לשם. בסדר אנחנו אומרים, לא יודעת במה היא מאמינה, ‫אבל אם זה בבודהיזם, ‫אז כן מאמינים שיש גילוי... ‫תלוי מי. מי. שמאמין תלוי מי ‫ אבל בסדר, נורא קל למה ‫כאילו אתה יודע שאתה... ‫אבל אולי אתה ג'וק. כן זה נכון. ‫למה זה... למה? זה זה כמו אצל הנוצרים. זה יענה מה הוא מדלם? מה? כן, תלוי איפה, גם יש שוקים שחיים לאורה כנראה, אבל בכלל לא מדברים על זה, מדברים על קבלה של הסוף, לא, אתה לא מצטטר, בדיוק, ובסוף השיפור. זה טבעי, זה נורמלי. אני, אני, זה טבעי. למה לא? כל עוד אדם עושים את זה, טבעי? אלף כן, אלף כן. מה זה טבע? רגע, ומה קורה בין השאלה? אריה אוכל אנטילופה? זה טבעי? את יכולה את שלו. אז כנראה שזה התוכנית עבודה של הבן אדם לפי מספר המלחמות בעולם זה נראה כאילו חלק מאוד חשוב מהתוכנית עבודה שלנו זה לא מוצא בעינינו הלוואי וזה לא היה לא, אבל יש צורה, היא כתבה את זה בגלל הסנדנשורות כן, זה יומן באותו יום היא כתבה לא כתבה את זה אחרי זה מה שחשבתי ‫אבל לא היו יהודים דתיים גם, ‫שקיבלו את מרבית. ‫קיבלו את זה... ‫-שאר הו ה-19. ‫-אותם היו יותר מבינים, ‫זה נכנס לתוכנית... ‫כן, אצלם זה משהו אחר. ‫הם היו כוחים, ‫הם היו כוחים, ‫הם היו כוחים, ‫היו כוחים, הסיטואציה יצרה אצלה ‫מייד מספיק זמן, כמה שנים, ‫שנה, שנתיים. ‫-שנתיים זה בינתיים זה שנה. אבל ההערה היא, אבל לפני חשבו לי התחילה קודם. לא, לא, לא, זה שנה מהחלת הטיפול. היא פנומנט. אנחנו מוכנים להסכים שזה לא בגלל... זה באמת, כאילו במערב אתה רגיל, זאת אומרת, זה לא שטיפת מוח, אבל מה שאתה נולד, אתה נלחם על החיים שלך. למה זה לא שטיפת מוח? זאת אומרת, אלה הנוער מאוד, אלה הנוערות. זה שטיפת מוח. אתה נלחם. אתה מקור מאוד טוב ליהודים לפני השואה.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 בסדר. זה באמת משמעותי, שזה טובה את זה. נכון, זה באמת לא... לא... זה התעמות הרגילה. נכון. וזה הנקודת השער של דרכינו. זה קשה להבין. מאוד קשה להבין. זה כמו איזה מזיר ככה. ‫נגיד, אני חוזרת עכשיו ‫לפילוסופיה של יוגה, ‫אני לא בגאה בזה, ‫אבל יוגה דיבר על עניין הקימוצים, ‫נכון? ‫על זה שכל האנשים קשורים. ‫ אומרת, יש פה, ‫ואצלם גם היא הזמן חושבת ‫על האחרים, ‫נכון, כן. כאילו מה שנקלט לי זה שהיא מרגישה כחלק מציבור מסוים, היא לא מרגישה כבודד. לא מציבור, אבל לא, מהעולם. כאילו חלק מהעולם, מודד. כן. ואם זה העם שלה, אז גם כן היא מרגישה כן. חלק, היא כאילו חווה כן. כל אחד ואחד שקורה כן. לו משהו. נכון. והתפקיד כן. שלה זה להיות חלק מכל הדבר הזה. נכון. עכשיו, אם היא מוציאה את עצמה מהכלל, כמו שדרך אגב, הרבה פעמים אומרים במדידה, אחד הבעיות זה ש, שזה גורם לנו להיות כאילו מבותקים, אנחנו לא חיים את החיים. כן. ודווקא בגלל זה כן רוצים שאנחנו נהיה מחוברים. כן. אז אני חושבת שיש פה איזה משהו שמוליך אותה, כי, כי ה, ה, הניסיון שלה להבין את עצמה, זה להבין גם את עצמה בהקשר הקולט, זאת אומרת שהיא חלק מהעבודה. עכשיו, אם היא תבוא והיא אני בורחת, אז בעצם כבר אין לה, אין לה את ה... נכון. זה, זה העניין, ואני חושבת שזה מאוד קשור לתיאוריה הזאת של איום בעצם. <ש> כי אחר כך זה היה בבודהיזם, או <laughs> לפני זה זה היה בבודהיזם, אבל כאילו בהקשר שלה זה כאילו איום. ואני <ש> רואה <ש> גם את כל החקירות שלה, וגם כל הזה, למה אני מתפלל על האחרים, ולמה אני זה, היא כן רוצה ללכת לגטו, כי היא ידעה ש... <ש>, <ש> כי אם היא לחוד... אז בעצם מה? נכון, נכון, אני מאוד מדברת על זה, כן? כן, זה נראה לי... בצורה יותר מפורשת אפילו. מפתיע? כן. אבל עכשיו שימו לב, אשר לעצמי אני יודעת, עליי להתנער גם מהדאגה למי שאני אוהבת. כלומר, כל הכוח והאהבה והאמונה באלוהים שמצויים בכל אחד מאיתנו, ושאצלי הם גדלים ומתחזקים לאף לי בזמן האחרון, את כל אלה עלינו להעמיד לרשותו של כל אדם שיקרא בדרכנו וייסקק להם. אתמול אמר, כשהיא אומרת אמר זה שפייר, שפייר, שפייר. שפייר. התרגלתי אלייך כל כך, רק אלוהים יודע עד כמה התרגלתי אני אליו, ובכל זאת אצטרך לוותר עליו. כלומר, עליי לשאוב כוח ואהבה מן האהבה שלי אליו, ולהעניק אותם לכל מי שזקוק להם, ואסור שהאהבה והדאגה שלי אליו יתישו את כל כוחותיי, כי אפילו בכך יש משהו אנוכי. אם נותנת לה אהבה לפסיכולוג. לפסיכולוג, כן. גם מן הסבל אפשר לשאוב כוח, והאהבה שאני חשה יכולה להזין אותי לכל החיים, ועוד יוותר ממנה לאחרים. עלינו להיות עקביים עד הסוף, אני יכולה לומר עד כאן אני מסוגלת לשאת הכל, אבל אם יקרה לו משהו, או אם אצטרך לעזור אותו, לא אוכל להמשיך. אבל לא, גם אז צריך להמשיך. בימים אלה עומדת לפנינו הברירה. או לחשוב רק על עצמך ולהיאבק בליחת על חייך, או לוותר על כל המשאלות האישיות ולהשלים עם מה שקורה. ובעיניי, ההשלמה הזאת איננה כניעה, איננה גסיסה, אלא פירושה. לסייע כמיטב יכולתי בכל מקום שאלוהים יחליט לשלוח אותי אליו ולא לשכוח אך ורק בכאבי ובכעשי ועדיין שורה עליי אותה תמיהה כאילו אני מרחפת במקום ללכת אף על פי שאני עומדת בשתי רגליי על הקרקע ויודעת בדיוק מה קורה זאת אומרת א', אנחנו רואים פה חזק מאוד את הנושא של ה היא לא מתנתקת מהחיים, היא חיה את החיים, אבל היא מנסה להיות כאילו לא לקחת את הדברים באופן אישי, ולא... ושוב, היא אומרת, אם... היא... אתם יודעים, דמאלו אמר, אני יכול... בחמש דקות לשחרר אתכם, זאת אומרת להפוך אתכם למוארים אתם כולכם, תשאלו אם נשאל אתכם אם אתם מוכנים, תגידו כן אנחנו מוכנים ותגידו אנחנו מוכנים אבל על זה אנחנו לא מוכנים, לא מוכנים, מוכנים לוותר כאילו, ‫היא אומרת בעצם אותו דבר. ‫הוא, או, אני אוהבת אותו, אני... ‫אבל אם אני אגיד שאני מוכנה לכל דבר חוץ מאשר לאבד אותו, ‫אז כאילו לא עשיתי שום דבר. ‫-ולאיפה היא אומרת להשתמש ‫באהבה הזאתי? ‫-כן, בשביל אחרים. ‫להוציא לכל, כן. לכל, כן. לכל אדם, לא, שזה לא יהיה אקסקוסיבי אליו, ‫למרות שהוא כל חשוב בשבילה. זה מישהו, לא משנה, איש מהבורסה, אני לא זוכר אפילו מי זה, ביום ראשון בבוקר בביתו של ליאון קרן ואמר, צריך להתפלל מכל הלב לזמנים טובים יותר, וצריך להתפלל שהם יבואו כל זמן שאנחנו עדיין פתוחים להם. ברגע שהשנאה תהפוך גם אותנו לחיות רעות, זה כבר לא יישנה. זה אותו דבר כמו שהיא אמרה, אתם זוכרים בהתחלה שמה? שיש, כן, כן, החיים מוזרים ומפתיעים ומגוונים עד אין אחרי כל עיכול שבדרך מתגלה פתאום נוף חדש לחלוטין. רוב האנשים רואים בחיים רק את מה שמקובל לראות, אבל עלינו להשתחרר מכל הרעיונות הקיימים, מכל המוסכמות, מכל סיסמה, מכל מושג מוכר ובטוח, להעיז לעזוב הכל, לשכוח את כל הנורמות והוודאויות המקובלות, להסתכן ולעשות את הצעד הגדול לתוך הקוסמוס. ואז החיים נעשים עשירים ושופעים גם ברגעים של סבל תאומי. זאת אומרת בעצם מה שהיא אומרת פה ומה זה לעשות את הצד הגדול לתוך הקוסנוס. <אח> ו... בעצם במונחים בודהיסטיים זה בעצם זה פשוט מאוד, זה לעזוב את העני. <אח> <אח> <אח> כי ה... <אח> <אח> <אח> החלוקה הבסיסית ביותר שגורם לתנו הכי הרבה סבל זה אני וה... וה... והלא אני והשאר או העולם זה לא משנה זה גם אנשים זה גם דברים זה בעצם הדבר הכי הכי בסיסי ו... ובעצם, כלומר הבודיזם אומר, מנסה להוכיח אפילו שזה לא שאתה מוותר על העני, אלא אתה רואה שהוא לא היה מלכתחילה. זה לא, לא שאתה מוותר על משהו שהיה לך, זה אתה מוותר על משהו שחשבת שיש לך, אבל באמת לא היה לך אף פעם. אבל בשביל זה, כאילו, צריך הרבה מאוד אומץ. כי, תראי מה שהיא אומרת. להשתחרר מכל הרעיונות הקיימים, מכל המוסכמות, מכל סיסמה, מכל מושג מוכר ובטוח, להעז לעזוב הכל, לשכוח את כל הנורמות והוודאויות המקובלות, להסתכן ולעשות את הצעד הגדול לתוך הקוסמוס. אבל אז החיים נעשים עשירים ושופיעים, כי בעצם אתה לא מאבד שום דבר. אתה בסך הכל מפסיק אה, אה, להאמין בדבר שאף לא היה נכון. מזכיר לי איזה סיפור של הסאדו, אני יודעת, נכון? איזה? בהודו. נו? זאת ש... אומרת ש... שהגבר מגיע והוא וילדים. אה, כן, ו... בשנה ברביעי. והעמיד, כן. ועושר, ו... ו... ו... זאת אומרת הגיע בוא נאמר עם פסגת ה... כן. אז הוא רוזם את הכל, הוא מסתכל אחורה. כן. הולך לפצל ערות, נכון? ערות. כן. למה? אנחנו פגשנו אחד כזה. פגשנו כמה פגשנו כאלה. אני לא ידעתי שהוא איש מפורסם, גם אני לא ידעתי. אחרי שפגשתי אותו, אמרתי להיפה תשמע... אני משנה את כל דעת, כלום הייתי, מה זה סקפטי, וממבו דמבו, וכל הקשקושים הארגונים. אני בכלל לא איתך בעניינים האלה. אחרי שפגשנו אותו, זה היה מאיר עיניים. פשוט האיש היה... תמוהה. כן, הוא היה מושר, הוא היה דיליגנטי, וראו, הוא גם שהוא עבד בשירות המדינה. הודו לעבוד בשירות המדינה זה פחות יותר להיות מלך, והוא וילדים, הוא עזב את הכל. והצניעות, כאילו הוא מלמד שם, הוא אומר אני בעצם לא, אני אחרון. לפעמים מזמינים אותי, אז אני קצת מדבר. סבר כתב המון ספרים. כתב איזה 30 ספרים, ויש, הוא... הוא חי ביער. הוא חי ביער, הוא חי במערה. היינו בכלל, היינו ברישיק יש, והיה איזה מדריך שלקח אותנו לכל מיני מקומות, ו... זה מערה שכולם היו מלכו. והייתה מערה והוא סיפר כבר מיני סיפורים שפעם היה זה והיה זה וזה וכל מיני מגודקים שלו. ואני עדיין דק, קצת מבואס. ואז פתאום הופיע איש. תכף אני אראה לך תמונה שלו. והוא הופיע, את יודעת, סתם פתאום כאילו... נעבור עמית מעולה. הוא, הוא לבוש סתם כזה, אתה יודע, מוסדות, בלי... נו, כאותו. לא, היו סבים מזויפים, היום יש מאוד הרבה מזויפים. איזה אופייה. איש לא גבוה כזה קטן, שתדעת, מחייך. והוא... דיבר אנגלית פרפקט, ואני, ואני התחלתי לראיין אותו, כאילו, אה, הוא אמר לנו שהוא חי פה, כאילו כן. זה כל מה שהוא אמר. כן, קוראים לו סרומי שנטננדה כן. פורי, והתחלתי לשאול אותו כל מיני שאלות, יש לי את זה ל... על קרישנמורטי, על קרישנמורטי ועל הערה, זה היה פשוט מדהים, זאת אומרת. אני, אני חריזה איתך, אמרתי, רגע, אני, יש פה משהו. זה כנראה לא סמכוי. הוא חי בדרום הודו, זאת אומרת, הוא היה מוצלח, הוא פורגני, משפחה. הוא שובר את כל הדוקות. סליחה שאני מתפרצת, פשוט הוא גם תלוי בחסדי הבריות, בשביל לאכול. כן. ‫האי ודאות הזה, ‫-כן, כן, כן, כן. ‫האי ודאות, זאת אומרת, ‫ירחמו עליך תוכה, ‫לא יירחמו עליך. ‫-כן, זה די בטוח. ‫-כן, זה די בטוח, כן. ‫כן, אבל עדיין. ‫אתה לא יודע אם גשם ‫יהיה לך מחסה, אתה לא יודע. ‫ הייתה שם המערה, לא גדולה. ‫כמה, אולי, ‫בקצה, מין כזה לינגם, ‫מאבן שחורה. מסתבר שזה כבר הרבה דורות, זאת אומרת, חיים שמה חכמים, זה. זאת אומרת. <ס Elite> ושישט קוראים לזה. זה לא ושישט במנהלים. אצלם המון פעמים החומר הוא נורא עלוב, אבל האנשים הם פועלו כאילו. כן. זה היה אחרי שבדרך לשם, על גדת ה... לא בדרך לשם בעצם. סתם יום אחד הלכנו בנהר וראינו גם כן מישהו ששם, את זוכרת? נכון, דיברנו איתו. כן. זה גם מאושר קצת, אבל נראה לי הצגה. זה מדבר, הוא היה מורה גדול והיו לו מאות תלמידים, אם לא אלפים, והוא כתב איזה שלושים ספרים, והוא ממש... כן. הוא אמר, לא, אני... אם מזמינים אותי אני מדבר, יש גם את הסיפור על ה... על על מישהו שהיה מורה מאוד גדול, והוא היה תלמיד חכם, והוא היה במגזר, והיה בזה, והיה בזה, ואז הוא מצא איזה ולמד, הוא היה צריך להרצות, הוא יישב ולמד, והגיע איזה אישה והסתכלה עליו. אה, כן, כן. ואז היא שאלה אותו, כאילו, מה, אם הוא יודע, אני יודע משהו קורה, משהו לומד, אז הוא אומר, כן, בטח אני יודע. אבל אתה גם מבין מה שאתה עושה? אז, אז הוא הסתכל עליה ואומר, כן, אני מבין. אז אמרה, לא, לא, אתה משקר. אז <עד עד> במשפט הראשון האמנתי לך, במשפט השני אתה משקר. <עד> ואז אם ראית, באמת רוצה להבין, אז צריך להכיר את אחי. אחי נמצא בטיבט, טה, טה, עשה את פרי המסע במצע כן. אחד כזה. כן. שהוא ממש היה כזה על הנהר, ו... כן, זה כן, היה כמו... כן, בזרם. ואז הוא לשמוע, הוא הפך להיות התלמיד שלו. כן. ואחר כך הוא הביא את כל הזרם הזה של הגול שלנו. כן. כן. אז איך הגענו לשם? אני כבר לא זוכר בדיוק. כי היא את הנושא של ה... שהיא מתנת על הכל, בדיוק. אה, כן, כן. אבל שוב, זה נכון. בעצם שבשביל להגיע לזה אתה צריך לוותר על הכל. אבל עכשיו, שלא תבינו לא נכון, זה לא אומר דווקא ללכת ליער. Mm -hmm. דרך אגב, זה אה, ספר שהוא כתב, ששנטננדה שנתננד. כתב, והוא מסביר שם משהו, ואז אני אקרא אצל... לזה. <laughs> איך כותבים במערה? <laughs> הוא היה כל פעם מגיע גם למקומות אחרים <laughs> לא, היה שם, היה שם גם בית כזה. לא רחוק משם היה מנזר, <laughs> והוא כן. היה מרצה, ב, מלמד במזר, במערה הוא... זה היה כאילו בית. שם הוא חי, כן. <laughs> כן. <laughs> אבל המנזר הוא לימד. <laughs> תרצו אנחנו נלמד את זה, כי זה מאוד מעניין, אבל... <laughs> <laughs> היה פשוט משהו ש... ‫אם אני נמצא אז פה. ‫נו, תעזוב את זה עכשיו. ‫-בספר שתרגמתי, יש גם סיפור ‫על איזה תלמיד כזה, ‫שמישהו גם אמר לו, ‫הוא סידר אותו כאילו, המורה, ‫והראה לו שהוא... ‫הוא חשב שהוא היה מואר, ‫אבל הוא מראה לו שהוא לא מואר. ‫גם כן, כמו הסיפור של ‫האישה הזאת שם, ‫אתה לא מבין. ‫טוב, אז... מה רציתי להגיד פה על זה? אוקיי. אז אתם מבינים שעלינו להשתחרר מכל הרעיונות הקיימים, מכל המוסכמות, מכל סיסמה, מכל מושג מוכר ובטוח, לעזב, לעז, לעזוב הכל, לשכוח את כל הנורמות והוודאויות המקובלות, להסתכן ולעשות את הצעד הגדול לתוך הקוסמוס. ואז החיים נעשים עשירים ושופעים גם ברגעים של סבל תאומי. אבל, כמו שאתם רואים ממנה, היא לא יצאה ליער. היא לא עזבה את האמסטרדם, היא לא עזבה את הבית שלה. זה לא... העזיבה הזאתי, זה לא עזיבה חיצונית. את אמרת ש... <ש> וזה בסדר, כאילו, זה צריך אחת לעשות את זה. אבל גם, גם הוא, דרך אגב, גם שנטננדה, הוא אומר שלא צריך... לעשות מה שהוא עשה דווקא. <מח> העבודה היא פנימית. עכשיו, אתה, גם האמת, אתה לא באמת, מה זה להשתחרר מכל הרעיונות הקיימים? זה לא שאתה צריך להפוך להיות אבל. זה לא שאתה צריך להפסיק לחשוב. אתה צריך להבין באמת שהרעיונות הם רק רעיונות והמחשבות הן רק מחשבות. צריך להבין מה קורה. ברגע שאתה מבין מה קורה, אתה יכול להמשיך להתנהג כאילו שהכל נורמלי. אתה לא צריך ללכת... חוק, משהו, בדיוק, בדיוק, בדיוק. בהבנה מלאה כל רגע. Mm -hmm. זה, אה, זה, זה, זה בעצם מה שצריך. כשאתה מסוגל לראות מה שקורה לך, כאילו שזה קורה, בלי המילה לך, אז הכל משתנה, וזה בעצם הכוונה לשכוח את כל הנורמות והוועדויות המקובלות, הרי היא לא שכחה את הנורמות, היא לא הלכה ברחובות עם קצף על השפתיים, או שהיא הלכה, לא יודע מה, הלכה ערומה ברחוב, או שהיא, שהיא צוותה אנשים בלח"י, או שהיא התנהגה כאילו נורמלי לגמרי, סופר נורמלי, אבל היא הבינה שכל הדברים האלה זה לא מה שחשוב ולמה בעצם כאילו כדאי להמשיך להתנהג כאילו נורמלי כי אז יש לך שקט כי אם אתה מתנהג כאילו לא נורמלי אז כל הזמן יציקו לך אתה גם נגיד ללכת ולקבץ נדבות בעודו זה בסדר יחסית כי אתה יודע שיתנו לך בישראל אם תלך לקבץ דבות אתה יכול עוד למות מרעב אז אם תמות מרעב אתה לא תוכל להתפתח רוחנית אבל זאת אומרת על לעזוב את הנורמות זה לא לעשות הפוך מהנורמות אין שום אידיאל, אין שום אמונה, אין שום אבל אבלים כל מה שאנשים מאמינים ונלחמים ונותנים את חייהם וכולי וכולי אין לזה בסיס אמיתי, זה לא האמת. זה הביא יחסית מאוד לרגע מסוים, למצב מסוים. נכון, עכשיו ככל שאתה מצליח להגדיל את הטווח של הדברים שאתה לא לוקח ברצינות, כך גדול החופש שלך. כי הדברים האלה שאתה לוקח ברצינות הם בעצם המכשול לחופש. וגם הם אלה שגורמים לך סבל. זאת אומרת, אם אתה באמת מאמין שמשהו צריך להיראות ככה וככה וככה, והחיים יש להם איזושהי תכונה נבזית להראות לך שמה שאתה חושב צריך להיראות ככה הוא לא ייראה ככה. <laughs> אז אם אתה חושב שזה צריך להיראות ככה, אם אתה חושב שזה לא צריך להיראות כמו שהחיים שלך מרים, אז אתה סובל. אם אתה, אין לך שום דבר מוצק, שום ציפייה מוצקה משום דבר, יכול להיות לך העדפות, אני מעדיף, מעדיף שמנת על לבן, מעדיף. אני מעדיף את השמאל על הימין, אבל אם אין שמנת, אם אין שמנת, אז נוכל לבן, כאילו, ההבדל בין העדפות ובין הצמדויות הוא מאוד מאוד חשוב וכל דבר שאנחנו מפסיקים, מצליחים להפסיק להאמין באמת שלו ואנחנו הופכים אותו לנושא, לעניין של העדפה, שזה בסדר גמור כמו שדמלו אומר אני, יש מישהו שנכנס למסעדה ואומר אני רוצה רק עגבניות ואומר לו המלצר אין היום מרק עגבניות אז הוא קם בכעס, זורק את הזה ואומר אז אני לא אוכל היום לעומת זאת יש מישהו שנכנס ואומר אני רוצה מרק עגבניות והמלצר אומר יש מרק תירס אז הוא יש מרק תירס, נאכל מרק תירס בסדר, זה ההבדל, הוא רצה, הוא את רצה את מרק, מרק עגבניות, הוא העדיף מרק עגבניות אבל הוא לא, לא, לא, לא ימות בשביל זה, כאילו הוא לא יעזוב את המסעדה גם בשביל זה ואנחנו לא צריכים לעזוב את המסעדה בגלל שלא מגישים בדיוק מה שאנחנו רוצים כאילו כי זה בסדר העדפות זה בחיים מעניינים ואם לא אז לא אז כמו שירשאלה אמר אני אעשה מה שאבא שלי אז מה מצבנו? עוד שש דקות שיגור. אז א', אני קורא את זה עוד פעם, אני יודע שכבר קראתי את זה ארבע פעמים, אבל אני כל כך מוצא חן בעיניי. רוב האנשים, אה, בסדר, זה מתחיל מזה. החיים מוזרים ומפתיעים ומגוונים עד אינסוף, אחרי כל עיכול בדרך מתגלה פתאום נוף חדש לחלוטין. עכשיו שוב, למה מתגלה נוף חדש לחלוטין? כי אנחנו לא מצפים. אם אנחנו מצפים למשהו, אז או שהוא יגיע או שהוא לא יגיע, ואם לא יגיע מה שרצינו, אז אנחנו נהיה מאוכזבים, ואם יגיע משהו שלא רצינו, אז אולי לא נראה אותו אפילו. רוב האנשים רואים בחיים רק את מה שמקובל לראות, אבל עלינו להשתחרר מכל הרעיונות הקיימים, מכל המוסכמות, מכל סיסמה, מכל מושג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 הקוסמוס לא נמצא במקום אחר, זאת אומרת זה לא שאתה נמצא על ראש הצוק ואתה עושה קפיצה ואתה נופל למטה כי הרי אנחנו כבר עכשיו בעצם בתוך הקוסמוס, זה לא דבר זר אבל זה להפסיק להבח... לעשות את ההבחנה, את ההבדלה בינינו ובין הקוסמוס זאת אומרת זה בסך הכל אומר לפתוח את השער, כאילו. לא... זה לא קפיצת בנג'י לתוך משהו מה? אנחנו חיים עם אלה. כן, להרפות, הזאת. כן. זה... טוב, אני חושב שזה... לעזוב את כל הכיבועים. Mm -hmm. mm -hmm. אני כן. חושב שנפסיק פה, כי החלק הבא הוא כבר משהו לגמרי mm -hmm. אחר, ואנחנו לא נצליח... ‫לכנס אליו ממש. ‫-השאיר אותם בבית החיפה, לא באמת. ‫כן, יש פה הרבה, אני רואה, כן. ‫בסדר. ‫-אתי אמסון. ‫אה, אמרנו זה לא כל היומן, ‫איך הוא... ‫הרמתי ‫היא השאירה מחברות לחברה שלה, ‫אני חושב שלחברה שלה, ‫ואחרי זה... ‫היא נתנה את זה למישהו, ‫והוא ניסה לפרסם את זה, ‫ואף אחד לא רץ לפרסם את זה. ‫הוא רץ ממקום למקום, ‫ואף אחד לא השקיע את זה. ‫היא כתבה את זה, ‫כתבה את זה, ‫כן, כתבה את זה כן היא נתנה את זה לחברה שלה, ‫שתנסה, ויש אומרת, שנשמרו. ‫יש דרך אגב מוזיאון באמסטרדם ‫שהוקדש לה. ‫-וואלה. ‫-כן, והיא תורגמה לאיזה 60 שפות. ‫זה כן, זה לא ענף רם, ‫זה לא מפרסם כבר ענף ‫אבל זה כן התפרסם אתית. ‫-זה יצירה פילוסופית. ‫-כן, כן. ‫-והיא אישית, כן. ‫-בסדר, תמיד. ‫ הראשונה זה פורסם ‫ב-82 בהולנדית. שמונים ושתיים. נורא מאוחר. כן? יש שלוש הולנדיות שהתייעדו את השלוש הידועות לי, והתמונה שהיעדו בצורה מאוד מעניינת את החיים האישיים שלהם, זה התפרסם. אחת זה השנייה? אב ממוצע לנדי, ואין יהודי, אבא שלה היה יהודי. אין יהודי, אני ממוצע רוסי. במילבו. ‫זה איזשהו מקום, לא לראות את זה. ‫-שעתיים היא אמרה, שעתיים היא סיימת. ‫-ואז הם עברו לו, ‫אז הם עברו לדאב אנטר. ‫אבא שלה היה מרצה לספרות קלאסית ‫וניהל בית ספר. ב-32 היא עברה לאמסרדן, ‫למדה באוניברסיטה, ‫וזהו, היא היא קיבלה הסמכה במשפטים, ‫ובנוסף למדה פסיכולוגיה ‫וכן לשונות צלביות, ‫שלהן נמשכה על רגע מוצאה של אימה. זה אומר השאלה שלך, ‫ ‫פסיכולוגיה ולשונות צלביות. ‫-לא שמעתי ששמו, גילו וידוי של איזה גרמני ‫שהרג את סנטי אקזופרי ‫בקדישה למונדל. ‫הוא אמר שנורא הרצתי אותו, ‫אם הייתי יודע שזה הוא, ‫אז לא הייתי מבין אותו. ‫-הוא לא התרסק במטוס? ‫הוא התרסק במטוס. ‫לא ברור, יש חסדות שהוא התאבד. ‫מה? ‫הוא נהנה. ‫-לא, מצאו את המטוס. ‫-כן. ‫-מצאו את הגור. ‫הוא יצא מהמטוס חי כאילו? ‫-לא. ‫אז זה שירה במטוס. ‫אה, שירה במטוס. לו אחר שהוא ירה ‫בסדיג זוברים. ‫ אמר שהוא נורא הריץ אותו, ‫הוא נורא מצטער שהוא... נעלם בדרום אמריקה. ‫לא, לא, לא. ‫בסדיג זוברים, איזה נסיכת ככה. לו ספר שנקרא שהוא היה ‫טייס דואר שם בדרום אמריקה. ‫כן. נחל באנטין, אבל מזה יצא. ‫-נחל באנטין? ‫-אבל הוא יצא מזה חי, כאילו.